Salme 4 Till dirigenten på strenge instrumenter, En sang med musikkledsagelse av David. je Europa, roper, s svar mig, min et gud. I trslen skal du gi mig rikelige med plas. Vis mig din gunst og hør min ben? Der er sønner av men, vorlängenge skal min herrlihe kränkes, mens dere fortsätter og elske tomhet mens dere jager etter løgn. Vit da at Jehova visselig skal skille ut sin lojale. Jehova skal høre når jeg roper til ham. Bli opprørt, men synd ikke. Si det i deres hjerte, på deres seng, og vær stille. Frambær rettferdighetsoffret, og sett deres lit til Jehova. Det er mange som sier, «Hvem vil vise oss det gode?» «Løft opp ditt ansiktslys over oss, Jehova!» «Du skal visselig gi meg fryd i mitt hjerte, større enn på den tiden da de fikk korn og ny vin i overflod. I fred skal jeg både legge mig og sove, for du, Jehova, du alene lar mig bo i trygghet.»